يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد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 Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Ma'ashir al-muslimin wal-muslimat Para pendengar Radio Ibn Al-Qayyim Dimanapun kalian berada Semoga Allah Jalla wa'ala Semoga senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian dan semoga Allah Jalla wa'ala melindungi kita dari berbagai hal-hal yang memudaratkan dari musibah Bencana dan wabah Walhamdulillah Pada hari ini Hari Rabu Hari yang ketiga belas di bulan Ramadan Tahun seribu 441 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 6 Mei tahun 2020 kita masih diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk untuk dar kampung kumbali dalam kajian online atau kajian streaming yang membahas kitab uddatul sabirin wa dhakhiratul syakirin karya al-imam al-allamah abdulllah muhammad ibnu abi bakr ibn al maruf bni Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah Taala. Dan kita masih melanjutkan penjelasan dan pembacaan dari hadith-hadith yang disebutkan oleh Nul Qayyim rahimahullah tentang kesabaran pada bab yang ke-16. talu kemudian beliau berkata rahimahullahu taala wa fi min hadith Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. dan diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari hadith Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda naa u'tiya ahadun 'ata'a khairan wa awsa'a min as-sabr. Tidaklah seorang hamba itu diberikan sebuah pemberian yang lebih baik dan yang lebih lapang daripada kesabaran. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan tentang keutamaan sabar bahwa sabar merupakan pemberian yang terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba dalam kehidupan ini sebab dengan kesabaran maka dia menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sabar dalam menjalankan perintah. Dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan dalam kehidupan. Sabar dengan kemiskinan. Sabar dengan berbagai macam kekurangan. Sabar yang menyebabkan seorang hamba senantiasa bersyukur kepada Allah. Sabar Allah Taala. Sabar yang menyebabkan seorang hamba memiliki sifat kurnaaah, rasa cukup dengan apa yang telah Allah azza wajal berikan kepadanya. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi saw. Tidaklah seorang hamba itu diberi sebuah pemberian yang terbaik dan yang paling lapang. Yang paling luas, yang paling menenangkan dalam kehidupan daripada sifat kesabaran. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi Demikian pula Ibn Majah bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أبا الله سبحانه وتعالى كنت أقبل ستقوم مكأ الله جل وعلا من موجه مركا Maka barang siapa yang ridha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah dan barang siapa yang murka maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah tabaraka taala Maka hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan pula tentang Cobaan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada hamba-hambanya. dahulu Allah subhanahu wa ta'ala apabila cinta kepada satu kaum. Bukan dengan cara dilipatgandakan hartanya. Dan dilipatgandakan kenikmatannya. akan tetapi Allah Jalla wa'ala menguji kaum tersebut dengan sebuah ujian yang apabila mereka rila sabar dalam menghadapi ujian yang Allah SWT berikan maka mereka mendapatkan balasan yang terbaik berupa rila dari Allah Jalla wa'ala untuk mereka namun apabila mereka murka mereka tidak memiliki kesabaran. Maka mereka pun akan meraih murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini pula menerangkan kepada kita. Bahawa bukanlah tanda kecintaan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada seorang hamba. Dengan cara diberi kekayaan yang melimpah. Atau diberi kedudukan yang tinggi, atau diberikan berbagai macam kenikmatan dalam kehidupan dunia, maka itu tidaklah menunjukkan bahwa Allah Subhanahuwataala cinta kepadanya. Sebab Allah Taala memberikan dunia ini kepada hamba yang dicintai Allah dan yang dimurkai Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, kalian melihat orang-orang kafir hidup dalam berbagai kenikmatan dunia. Berpindah dari satu kenikmatan menuju pada kenikmatan yang lain dari kenikmatan dunia. Sebab bagi Allah SWT, kenikmatan dunia ini, adalah sesuatu yang tidak memiliki arti sama sekali. Tidak memiliki nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia bisa diraih oleh yang kafir yang mukmin. Yang taat dan yang fajir. Akan tetapi yang membedakan antara seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan yang dimurkai adalah permasalahan ketaatan. Ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Ketakwaan kepada Allah Jalla wa ala. Seorang hamba yang taat kepada Allah yang senantiasa menjalankan ibadah Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala maka dialah hamba yang dicintai Allah tabaraka wa taala. Dialah hamba yang diradai Allah tabaraka wa taala meskipun dia orang yang paling miskin, paling fakir dalam kehidupan dunia. Kalau seandainya kekayaan itu menjadi barometer cinta Allah kepada seorang hamba Maka tentu Allah Taala akan memberi kekayaan yang melimpah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan diraikan dalam sebahagian musnad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika orang Allah bagi hamba yang baik, sibatnya kepada orang yang Apabila Allah Jalla wa'ala menghendaki bagi seorang hamba itu kebaikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadanya bala. Menimpakan kepadanya. Dan menumpahkan kepadanya musibah. Hadith-hadith yang seperti ini. Ma'ashirul muslimin rahimahumullah. Menggembirakan bagi seorang mukmin ketika dia merasakan ujian dalam kehidupan dunia kesempitan dalam ekonomi kesempitan dalam kehidupan dia merasakan berbagai macam cobaan sakit. Berpindah dari satu sakit kepada sakit yang lain misalnya. Atau dia hidup penuh dengan berbagai macam kekurangan. Apabila dia menghadapi dengan kesabaran. Maka yakinilah bahwa Kesabaran itu akan. Membawa kepada keberhasilan. Dan kebahagiaan hidup. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diraikan oleh lima Muslim, rahimahullah, dalam sahihnya dari hadith Jabir bin Abdullah, radhiyallahu anhuma, bahawa satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi seorang wanita, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kabarnya mala zafzifin. Ada apa engkau berguncang dengan keras, berguncang dengan kuat? Ya, ini apa yang menyebabkan tubuh berguncang, jadi badannya itu berguncang seperti orang gemetar gitu. Ada apa dengan mewah wanita? Maka wanita ini pun menjawab, alhumma. Bahawa dia dalam keadaan demam yang tinggi. Lalu dia mengatakan, Laba raka fiha. Semoga Allah tidak memberikan keberkahan kepada demam ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan doa dari wanita ini yang mendoakan kejelekan terhadap demam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubil huma, jangan engkau mencelah demam itu. Fa inna ha tuzhibu bani adam, kama yuzhibu kiru khabt al hadid. Karena sesungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa bani adam, seperti halnya percikan las yang menghilangkan karatan-karatan yang terdapat pada besi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini adalah hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika seorang dalam keadaan sakit Meskipun dari satu sisi seorang hamba merasakan bahagian dari penderitaan hidup dengan sakit tersebut. Namun apabila dia menghadapi dengan kesabaran, maka dia akan meraih keutamaan. Namun sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya bahawa seseorang tidak diperbolehkan. Meminta-minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kematian, meminta agar diberi sakit. Sebab kita tidak mengetahui apakah kita mampu bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, La tatamannau liqa al-adu, fa'idha laqitumuhum fasbiru. Jangan kalian berangan-angan berharap untuk bertemu musuh. Namun apabila kalian telah bertemu maka sabar kalian. Jihad adalah amalan mulia. Namun jangan meminta-minta untuk mencari musuh, meminta-minta untuk terjadinya peperangan. Karena kita tidak mengetahui apakah kita termasuk di antara hamba yang akan meraih keutamaan sebagai syahid akan meraih keutamaan dari cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun apabila musibah itu telah datang, ujian dari Allah Subhanahu wa taala telah kita rasakan, maka yang wajib bagi kita adalah bersabar. Seorang yang bersabar menyebabkan dia akan meraih keutamaan. Seperti yang disebutkan di dalam hadis ini bahwa demam yang diderita oleh seorang mukmin Itu menjadi sebab. Allahu Jalla wa'ala. Menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Dan di dalam hadis ini. Juga. Menyebutkan bahawa. Seseorang tidak diperbolehkan. Mencelak penyakit. Kata para ulama. Bahawa. Segala sesuatu yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa yang menetapkannya, Allah Tabaraka wa Taala yang melakukannya. Maka seorang hamba tidak diperbolehkan mencela sesuatu itu. Sebab mencela sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Jalla Ala. Mencela sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sama seperti menjelaskan pencipta. Yaitu Allah Jalla wa'ala. Allah SWT yang menurunkan musibah itu. Allah Jalla wa'ala yang memberikan penyakit kepada hamba-hambanya. Dengan satu tujuan yang mulia. Maka jangan sekali-kali mencela penyakit. Termasuk dalam hal ini apa yang menimpa kaum Muslimin wabah. Wabah itu datang dari mana? Dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala. Seorang tidak diperbolehkan mencela wabah Corona ini, ya. atau mendoakan keburukan terhadapnya. Jangan. Cukup engkau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengangkat wabah ini. Tapi mencelah tidak diperbolehkan, mendoakan kejelekan tidak diperbolehkan. Nabi saw melarang wanita ini yang ketika dia mengatakan kepada demam tersebut labar ke fiha. Semoga Allah tidak memberkahi Kata Nabi saw, Laat as-Subil Humma, jangan engkau mencelah demam. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagimu adalah bersabar menghadapi itu. Yang wajib bagi seorang hamba adalah bersabar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga melarang umatnya untuk mencela, melarang hamba-hambanya untuk mencela masa, mencela waktu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. La tasubud dahra. Fa inna Huwa huwad dahru. Jangan engkau mencelah masa. Sebab Allah hujalla wa ala itulah yang menciptakan masa itu. Dan juga diruatkan. Oleh Ibnu Abi dunia. Dan dari jalur yang lain. Al-Bayhaqi dalam syu'abul iman dari Hadith Al Hasan dari Abu Hurairah Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man wuika lailatan fa sadara wa radiya ta'ala kharaja min dhunubihi kayawmi walidatihi ummu Barang siapa yang menderita demam demam tinggi di satu malam lalu dia bersabar dan dia ridha dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Maka dia keluar meninggalkan dosa-dosanya Seperti pada saat hari dia baru saja dilahirkan oleh ibunya Dalam keadaan bersih dari dosa-dosa Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Innuh leyukkafaru an al-Abd khatayahu kulluha bhummaleytten. Sesungguhnya boleh jadi dihapuskan dari hamba itu seluruh dosa-dosanya dengan demam yang dia rasakan satu malam, dengan demam yang dia rasakan satu malam. Boleh jadi dengan penyakit dan demam yang diteritanya. Menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Maka ini juga busyara. Kabar gembira bagi hamba-hamba Allah, kaum muslimin, kaum Mukminin, Yang mungkin diantara mereka ada yang terkena dampak dari COVID-19 ini yang menyebabkan demamnya tinggi hadapi dengan kesabaran hadapi dengan ketenangan jangan berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakinilah bahwa Allah azza wa jala menghendaki kebaikan untukmu maka berdo'alah kebaikan maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa itu diampuni Agar Allah Jalla wa'ala menjadikan sebab ujian dan cobaan yang menimpanya. Dengan ditinggikan kedudukan dan derajatnya di sisi Allah. Taala Maka sabar dalam menghadapi musibah itu. Tetap jalankan ibadah. Jangan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Membaca Al-Quran Al-Karim. Menegakkan apa yang menjadi kewajibanmu. Dari sholat lima waktu dan yang lainnya. Dan diruatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Ibn Majah demikian pula. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan suatu ketika. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mendapati Rasulullah alaihi wasallam dalam keadaan demam tinggi. Sampai kata Abu Sa'id al-Khudri, ketika aku meletakkan tanganku di atas selimut yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadtu hararatal hummah. Aku merasakan panasnya demam itu, padahal dibalik kain. Dia merasakan panasnya demam tinggi yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun mengatakan ma ashaduhum makay Rasulullah. Alangkah tingginya demam wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Inna kada lika maashiral Sesungguhnya seperti inilah kami sekalian para nabi itu. Yudaa'f 'alain al waj'oo liyudaa'f 'alaal a'jroo. Dilipat gandakan rasa sakit yang kami derita agar kemudian dilipat gandakan pula pahala untuk kami. Lalu Abu Said bertanya kembali, "Ya Rasulullah, fa ayyun nasi ashaddu balaa?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya', para nabi." Mereka adalah hamba-hamba yang paling berat cobaannya. Lalu aku bertanya kembali, "Kemudian siapa?" kata nabi صلى الله عليه وسلم الصالحون kemudian orang-orang yang saalih إن كان الرجل لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العذاب فيجوبها فيلبسها وإن كان الرجل لا يبتلى بالقمى حتى يقتله القمل وكان ذلك أحب إليهم من الأطاع إليكم Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya seseorang ada yang diuji dengan kemiskinan sampai dia tidak memiliki pakaian kecuali abaah ya pakaian longgar kain yang longgar fayajubaha basuha. di mana dia ma apa? dia berupaya untuk membuat sedemikian rupa sesuai dengan tubuhnya dari abaah tersebut pakaian yang longgar itu untuk dia kenakan. Dia tidak memiliki pakaian kecuali itu. Subhanallah. Dan dia saleh. Dia hamba Allah yang saleh. Dia hamba Allah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dia diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan al-faqar. Dengan kemiskinan. Dan dia bersabar. Dan diantara mereka ada yang diuji oleh Allah SWT. Dengan menderita penyakit. Ya. Penyakit yang bernanah. Hingga hal itu membunuhnya. Namun hal itu bagi mereka adalah sesuatu yang lebih mereka cintai daripada pemberian yang kalian berikan kepada mereka. Mereka menghadapinya dengan kesabaran. Mereka menghadapinya dengan mengharap. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga diruaitkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Abi Dunia dari Uqbah bin Amir Al-Juhani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Tidak ada amal kecuali wahyu diakhiri عليه" Tidaklah ada satu amalan melainkan seorang hamba akan diberi tanda dengan amalan tersebut. Akan diberi tanda dengan amalan itu. Yang dia akan mendapatkan balasan. Akibat dari apa yang telah diamalkan. Fa'idha maribol mu'min. Maka apabila seorang mukmin itu sakit. Maka para malaikat mengatakan, Ya Rabbana abduka fulan, Qad habasat hu'anil amal. Maka para malaikat mengatakan, Wahai Rabb kami, hambamu si fulan ini. Dengan rasa sakit yang dia derita, Hal itu menghalangi dia untuk beramal. Menghalangi dia untuk beramal. Maka Allah Jalla wa'ala, Mengatakan kepada, mereka ikhdamu leh, atas m T hatta ybrak atau ymud. Maka hendaknya kalian beri tanda untuknya. Maksudnya tetap kalian mencatat untuk hamba itu seperti apa yang diamalkan hingga dia sembuh atau dia meninggal. Hadis ini disahihkan oleh al albani rahimahullah Taala. Maka di dalam hadis ini Allah Jalla wa'ala menjadikan amalan salih yang pernah diamalkan ketika dia dalam keadaan sehat. Itu sebagai tanda bagi hamba tersebut. Sehingga ketika dia jatuh sakit. Yang menyebabkan dia tidak mampu beraktivitas Dia tidak mampu mengamalkan apa yang biasa diamalkan ketika sehat. Maka dicatat untuknya seperti dia melakukannya seperti dia melakukannya hal ini dikuatkan dengan hadis yang sahih yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ida maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqim apabila seorang hamba itu dalam keadaan sakit atau ketika hamba itu sedang melakukan perjalanan safar maka dicatat untuknya apa yang biasa diamalkan ketika dia dalam keadaan sehat dan ketika dia dalam keadaan tidak sedang melakukan perjalanan safar. Dia ketika sehat, rajin menegakkan solat berjamaah. Rajin menegakkan solat-solat sunnah, solat rawatib, solat duha, qiyamul lail. Puasa Senin Kamis misalnya, kemudian dia jatuh sakit, yang menyebabkan dia lemah, dia tidak mampu untuk melakukan apa yang biasa menjadi rutinitasnya. Akhirnya dia sholat di rumah, itupun yang dikerjakan sholat wajib, itupun semampunya mungkin dia tidak bisa mengerjakannya dalam keadaan berdiri, dia hanya mampu melakukannya dalam keadaan duduk solat-solat sunnah, dia tidak mampu melakukannya. Dia merasa berat. Apalagi berpuasa. Namun, Allah Jalla wa'ala, memerintahkan kepada para malaikat, catat semua apa yang biasa diamalkan ketika sehat. Subhanallah. Maka, ma'asyirun muslimin rahimakumullah, berharap, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kondisi yang kita alami sekarang ini dahulu kita rajin salat di masjid dahulu kita senantiasa melakukan salat secara berjamaah dahulu kita senantiasa menegakkan salatul jumrah lalu kemudian dengan adanya cobaan ini, adanya pandemi yang dapat menimbulkan kemodalatan ketika terjadinya kontak fisik yang menyebabkan kita meninggalkan itu semua. Untuk sementara waktu. Sambil kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jalla wa ala segera. Mengangkat wabah ini sehingga kehidupan manusia. Kembali seperti sedia kalah. Dan kembali kepada kehidupan yang lebih baik. Maka ketahuilah bahwa. Kita meninggalkan. Untuk menegakkan solat berjamaah di masjid. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada uzur Dalam keadaan hati kita sangat berkeinginan. Karena itu yang menjadi rutinitas kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk kita. Meskipun kita solat di rumah. Namun dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Berdasarkan hadith-hadith ini. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan: "Idha marid al-'abd al-muslim nudiya sahibul yamin an ajri 'ala 'abdin salihin ma kana ya'malu wa sahih." Apabila seorang hamba muslim itu sakit, maka ahlul yamin seorang hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikatakan kepadanya tetaplah jadikan hambaku yang soleh itu untuk terus mendapatkan apa yang pernah diamalkan dalam keadaan dia sehat dia akan terus mendapatkan pahalanya ini dikatakan kepada seorang yang Taat. Ketika dia sehat dia rajin beribadah, ketika dia sehat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat di dalam beribadah. Dan dikatakan kepada seorang yang bermaksiat, seorang yang buruk, afsir an 'abdi ma fi withaqi. Tahan hamba itu, jangan engkau menulis untuknya satu pun kesalahan. Selama dia dalam keadaan sakit. Selama dia dalam ikatanku. Ya, yani selama dia dalam keadaan sakit. Jadi, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Seorang yang biasa menjadi rutinitas. Melakukan amalan-amalan soleh. Melakukan amalan-amalan kebaikan. Ketika dia sakit dicatat. Seperti dia melakukan amalan soleh itu. Walaupun dia tidak melakukannya. Namun berbeda halnya dengan keburukan. Dengan dosa. Ada seorang ketika dia sehat. Dia aktif dalam melakukan perbuatan dosa. Aktif dalam melakukan kesalahan. Namun ketika dia sakit, maka tidak dicatat untuknya perbuatan dosa yang dia lakukan dalam keadaan sehat. Karena dia tidak melakukannya. Sehingga dikatakan kepadanya, Tahan, jangan engkau menuliskan satu dosa pun untuknya. Karena dia sedang sakit dan dia tidak melakukan perbuatan dosa. Allah Jalla wa'ala, tidak akan mencatat satu amalan, dari perbuatan dosa dan kemaksiatan yang akan dilakukan oleh seorang hamba sampai hamba itu melakukannya sampai hamba itu melakukannya berbeda halnya dengan amalan kebaikan amalan kebaikan seorang baru berniat saja itu sudah dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala hasanatun wahida satu kebaikan walaupun kemudian dia tidak jadi melakukannya karena sesuatu. Sekedar niat dia sudah mendapatkan kebaikan. Apalagi kalau dia melaku, melakukannya, mengamalkannya, dilipat gandakan oleh Allah Jalaluwahad. Jadi ini Wa ashra lihu rhammatullah. Dan disebutkan pula dari Hilal bin Yasaf, Hilal bin Yasaf kata beliau Suatu ketika kami sedang duduk di sisi Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa zakaru maka ketika itu mereka sedang duduk ya bareng Ammar bin Yasir bersama dengan beberapa tabi'in Lalu mereka berbincang masalah penyakit. Terjadi perbincangan masalah penyakit. Ada seorang Badui yang juga duduk di majlis tersebut. Dia mengatakan, Mashyad kaitukat, saya tidak pernah sakit. Saya tidak pernah merasakan sakit. Apa kata Anmar bin Yasir? Ma antamina awlas tamina. Berarti kamu bukan bahagian dari kami. Kamu bukan bahagian dari kami. Kamu tidak pernah sakit. Kamu bukan bahagian dari kami. Innal muslim yubtala bi bala, fatuhatul anhu dunubuhu. Kamu yuhatul waraku mina Seorang Muslim itu diuji, seorang Muslim itu dicoba oleh Allah Subhanahu Wataala dengan satu cobaan yang menyebabkan dosa-dosanya berguguran, seperti halnya berguguran apa bergugurannya dedaunan dari sebuah pohon. Maka seperti itulah kondisi seorang mukmin ketika diberi cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dosa-dosanya itu berguguran. Wa in al-kafira aw al-fajir yubtala bibaliyah famithluhu mithlu ba'ir in utliqa lam yadri lima utliqa wa in uqila lam yadri lima uqila. Adapun seorang yang kafir, seorang yang fajir Ketika dia diberi musibah, maka keadaannya seperti keadaan unta, keadaan seekor unta. Kalau dia dilepas, dia tidak tahu kenapa dia dilepas. Dan ketika dia diikat, dia juga tidak tahu kenapa dia diikat. Artinya apa? Seorang yang kafir, seorang yang fajir, ketika diuji Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak tahu kenapa dia diberi musibah. Dia tidak ngerti. Musibah yang menimpanya itu apa? Enggak tahu dia. Berbeda halnya dengan seorang mukmin, Mengerti tujuan hidup ini. Mengetahui mengapa Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memberi ujian kepada hambanya. Kenapa hamba itu sakit? Padahal dia rajin beribadah. Dia rajin sholat. Dia rajin berpuasa. Dia rajin bersedekah. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberi ujian kepadanya? Kenapa dia sakit? Kenapa hartanya hilang? Kenapa ada orang, -orang dicintai yang dicintainya meninggal? Seorang mukmin mengerti, karena dia mengerti tujuan hidup ini. Dia mengerti mengapa Allah Subhanahu Wataala menguji hambanya. Apabila hamba itu menghadapinya dengan kesabaran, maka Allah Taala akan mengangkat kedudukannya, menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosanya ini wa asharul muslimin rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di sore hari ini semoga Allah jalla ala memberi manfaat dari apa yang kita dengarkan semoga Allah subhanahu wa taala menambah ilmu dan keimanan kita wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin